Розділ п'ятий Бета Малої Ведмедиці, як дехто каже, є найдивовижнішою місциною дослідженого Всесвіту. Хоча вона нестримно заможна, до жаху сонячна, і хоча тут можна зустріти більше збіса приємних людей, ніж кісточок у гранаті, навряд чи можна залишити поза увагою той факт, що коли вийшов у світ черговий номер журналу «Плейбої Всесвіту» з редакційною статтею під назвою «Якщо ви втомилися від бетти Малої Ведмедиці, то ви втомилися жити», кількість самовбивства за одну ніч зросла у чотири рази. Хоча як такої ночі на бетті Малої Ведмедиці не буває. Ця планета міститься у західній зоні, і поверхня її – Завдяки незрозумілому і дещо підозрілому вибрикові топографії майже повністю складається з субтропічного морського узбережжя. Завдяки не менш підозрілому вибрикові часово-релятивістської статики, за місцевим часом тут майже завжди суботні вечір, пора, коли ось-ось зачинятимуться бари. Жодного адекватного пояснення цього феномена так досі і не отримано від представників домінуючої на бетті малої ведмедиці життєвої форми, які більшу частину свого часу проводять у спробах досягти духовного прозріння, утримуючи платні плавальні басейни і висилаючи запрошення у Галактичну Раду геотемпорального контролю, щоб її дослідники прибули поспостерігати за чудовою щоденною аномалією. На бетці Малої Ведмедиці тільки одне місто, і то воно називається містом тільки тому, що тут, на його території, споруджено набагато більше басейнів, ніж деінде. Якщо ви наближаєтеся до міста світла літаком, а інакше до нього не добересься, відсутні дороги і будь-які портові споруди, якщо ж ви прибуваєте не літаком, то не будете бажаним гостем у місті світла, то ви зрозумієте, чому воно так називається. Тут сонце сяє найяскравіше, відзеркалюючись у басейнах. Мерехтиць на білих бульварах, уздовж яких вишикувалися пальми, вилискує на здоровій бронзовій шкірі крихітних постатей, що виштується вулицями, відбувається від дахів віл, від яскравих водяних матраців, барів на пляжах тощо. Особливо яскраво, Воно відзеркалюється у вікнах високої гарної споруди, що складається з двох тридцятиповерхових веж, з'єднаних між собою переходом посередині. Цей будинок можна вважати домом книжки, і збудували його на кошти, що були присуджені у результаті судового розгляду справи про виключні авторські права, у якому затято зійшлися видавці книжки і компанія, що виробляла вівсяні пластівці. А книжка ця... Путівник книжка для мандрівників. Це одна з найвидатніших книжок. Звичайно ж, користалася вона найбільшим попитом, яку видала велика видавнича корпорація Малої ведмедиці. Вона тішилася більшою популярністю, ніж «Життя розпочнеться в 550 років». Вона продавалася краще, ніж теорія великого вибуху «Особистий погляд», яку написала ексцентрицицькиня Гелумоїдіс, тригруда шльондра з Еретикону-6, і викликала більше суперечок, ніж останній супербойовик Улона Колафіда під назвою Усе, чого ви не хотіли знати про секс, але дізналися з примусу. А у багатьох набагато усталеніших цивілізаціях зовнішнього східного кільця галактики по давно витіснила з ужитку велику енциклопедію галактики як така, що вміщує абсолютно усі відомості й рекомендації. І хоча у ній багато чого пропущено, хоча трапляється на її сторінках багато апокрифічних даних або принаймні дуже неточних, вона переважає попереднє, набагато нудніше видання з огляду на дві речі. По-перше, вона трохи дешевша, а по-друге, на обкладинці великими привабливими для ока буквами написано «без паніки». Звичайно, це той безцінний супутник усіх тих, хто бажає побачити на власні очі дива дослідженого Всесвіту менш як за 30 альтаїрських доларів на день. Це путівник по галактиці для космотуристів. Якщо стати спиною до головного входу до редакції «Путівника», коли припустити, що ви вже приземлилися і освіжилися, пірнувши в океан і прийнявши душ, а потім повернути на схід, то ви їдимете у затінку дереву на бульварі «Життя» і захоплюватиметеся блідозолотими барвами, що лежатимуть зліва від вас, широко відкритими очима видивлятиметеся на фанатиків медитативного серфінгу, який безтурботно, наче у цьому немає нічого особливого, носяться на висоті два фути над хвилями. Вас здивують, а врешті-решт вам злегка устогиднуть. гігантські пальми, у чиїх кронах упродовж усього дня, а іншими словами, безконечно, безбарвно шелестить вітер. Якщо потім ви домандруєте до кінця бульвару життя, то потрапите до торгового кварталу Лаламатін із його екзотичною рослинністю – і безліч у кафе під відкритим небом, куди жителі бети малої ведмедиці приходять розслабитися після виснажливого відпочинку на пляжі. Квартал Лаламатін – це один із тих районів, де не потішиться вічним суботнім полуднем. Натомість тут постійно панує прохолодне суботнє надвечір'я. А далі за цим кварталом розташовані нічні клуби. Якщо саме такого дня, у пообідню пору чи надвечір, називайте це, як вам вподоби, Ви наблизитеся до другого справа кафе під відкритим небом, то на очі вам потрапить звична юрба батанців, які розводять балачки, прикладаються до чарки, видаються спокійними і вдоволеними, і час від часу поглядають на годинники один одного, щоб переконатися, наскільки ті дорогі. Попадеться вам на очі і пара космотуристів з анголу з досить таки скуйовдженими зачісками, які щойно прибули сюди на борту арктуріанського вантажного корабля, де їм довелося провести кілька важких днів без звичних зручностей. А як вони розсердилися і здивувалися, коли з'ясувалося, що тут безпосередньо поруч із будинком редакції путівника по галактиці, вартість склянки простого фруктового соку перевищує шістдесят. Альтаїрських доларів, нас обдурили, гірко скаже, один з них. Якщо у цю хвилину глянути на сусідній столик, то можна побачити зафода бібль Брокса, який сидить ні в сих, ні в тих з розгубленим обличчям. А розгублений він тому, що п'ять секунд перед тим він сидів у кріслі на капітанському містку з орильоту Золоте серце, нас таки обдурили. Знову чується голос. Кутиком очей зафот нервово зиркнув на двох розпатлених космотуристів за сусіднім столиком. І де це з біса він опинився? Як він сюди потрапив? Де його корабель? Він спробував на дотик бильце крісла, на якому сидів, і стіл перед собою. Вони видалися йому достатньо надійними. Він вмостився зручніше. Як вони можуть укладати путівник для космотуристів у такому місті? продовжував голос. Ви же тільки гляньте, ні, ви тільки подивіться на це все. Зафут роздивився навколо. Непогана місина, подумав він. Але ж де це він? І чому? Він намацав у кишені дві пари окулярів від сонця, у тій же кишені. Він наткнувся на твердий, гладенький, незрозумілого призначення брусок, дуже важкого металу. Він витягнув його і роздивився. Очі полізли на лоба. Звідкиля у нього це? Він вкинув брусок назад до кишені. Приміряв окуляри і обурився, коли виявив, що металева штукенція залишила подряпину на одній з лінз. Однак в окулярах він чувся набагато впевненіше. То були дві пари чутливих до небезпеки суперхроматичних окулярів Джуджанта 200 які було запрограмовано спеціально для того, щоб виробити у людей спокійніше ставлення до небезпеки. При першому ж натяку на проблеми лінзи ставали. Абсолютно чорними, і таким чином заважали дивитися на те, що може потривожити спокій. Лінзи залишалися прозорими, якщо не зважати на подряпину. Він розслабився, але ненадовго. Розлючений космотурист за сусіднім столиком не зводив погляду з жахливо дорогого фруктового соку. Найгірше, що могло статися з путівником, це те, що його редакція перебралася на бету малої ведмедиці. Не вщухав він. У них тут мізки з мальцем запливли. Слухай, но, ну, мені навіть казали, що в одному зі своїх відділів вони створили електронним способом синтезований Всесвіт, і тепер вони запросто можуть у перевіряти достеменність інформації, а ввечері ще встигати волочитися по вечірках. Хоча слова «день» і «вечір» – «Тут мало що значить». «Ага, бета малої ведмедиці», – здогадався Сафот. «Тепер він знатиме, принаймні, куди його занесло». Йому спало на думку, що слід подякувати за це прапрадідусеві. Але навіщо він його сюди запроторив? І тут у його свідомості озвалася одна думка. Вона була абсолютно чітка і зрозуміла. Але зараз він уже розумів, що то за думка. Інстинктивно він хотів чинити опір таким думкам, то були запрограмовані наперед підказки з темних, відімкнених ділянок його мозку. Він сидів нерухомо і затято намагався не звертати уваги на цю думку. Вона вгризалася в нього, а йому наче їбайдуже. Вона ще дужче, а він не звертатиме уваги, і вона не попускає. Довелося піддатися. Та грець з ним, подумав він, підемо за течією. Він був надто втомлений, розгублений і голодний, щоб ще їй боронитися. Він не тямив навіть, до чого вона його спонукає.